Kita lanjutkan kembali kajian kita Dari pembahasan tentang Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dari kitab Al-Fusul Fisiratul Rasul Alayhi Salatu Wasalam karya Al-Hafiq Abu Al-Fidha Imaduddin Ismail Ibn Umar Al-Shahir Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala telah kita jelaskan Pada pertemuan sebelumnya Tentang perjalanan perdagangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kali yang kedua Kali ini beliau tidak lagi bersama dengan pamannya Namun beliau Berdagang dengan membawa harta Milik Khadijah binti Khuailid radhiyallahu ta'ala anha bersama budak Khadijah yang bernama Maisarah dan dalam perjalanan itulah Maisarah banyak menyaksikan hal-hal yang menakjubkan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Maisarah pun menceritakan hal ini ada Khadijah Yang menyebabkan Khadijah radhiyallahu taala anha pun tertarik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menikahinya Dan disebutkan pula pada riwayat yang lainnya disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dan at-Tabarani tentang sebab ketertarikan Khadijah mintu Khuailid dari sisi yang lain Ketika itu saudara perempuan Khadijah pernah menyewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi Rasulullah bersama dengan seseorang yang membantu Rasulullah alaihi wasallam diupah disewa oleh uh, saudara perempuan Khadijah dalam satu perjalanan Naam Pada saat mereka kembali dari perjalanan tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan temannya dalam seperjalanan itu mereka pun ingin menyelesaikan urusannya dengan saudara perempuan Khadijah ini. Namun pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mendatanginya karena dia malu. Dan Rasulullah mengatakan kepada sekutunya tersebut engkau lah yang pergi. Fa ini astahi. Sesungguhnya aku malu untuk bertemu dengannya. al yang berangkat dan yang bertemu dengan saudara perempuan Khadijah tersebut hanyalah teman seperjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian saudara perempuan ini pun bertanya kepada Temannya itu. Kemana Muhammad? Naka diceritakan bahawa dia malu untuk bertemu. Maka dari sini, saudara wanita Khadijah bintu Khawalid pun mengetahui sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam. Dan sifat ini pun diceritakan kepada saudaranya, yaitu Khadijah bintu Khawalid. Dan dia mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat seorang laki-laki Yang paling pemalu Dari Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Takkan mendengarkan cerita dari saudara perempuannya tersebut Maka timbul ketertalikan pada diri Khadijah bintu Khwailid radhiyallahu anha Dan dia sangat berkeinginan agar kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang melamarnya melalui orang tuanya melalui ayahnya maka khadijah pun mengutus seseorang untuk mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepadanya idi abi fakhthub ilaihi kamu datangilah ayahnya ini yani ayahnya Khadijah dan kamu melamar Khadijah melalui ayahnya tersebut Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan abuka rajulun katsirul maj Ah Jangan ada yang main Kata Nabi alaihi salatu wasallam abuka rajulun katsirul maj Ayahmu itu adalah seorang yang Punya banyak harta enggak mungkin Anaknya mau dinikahkan dengan seorang Yang yatim Namanya anak yatim ya, Dalam status Sosial, dalam status masyarakat Tentu bagi mereka Kedudukannya rendah Masa mau dinikahkan dengan Seorang anak Meskipun dia janda, tapi kaya raya dari keturunan yang terpandang. Nah, mau didikahkan dengan anaknya Abdullah pada dia yatim. Tidak mungkin kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ayahnya akan menerima lamaran Rasulullah alaihi wasallam. Lalu kemudian Khadijah pun mengirim kembali utusannya dan mengatakan padanya, "Kamu datangi sajalah." Adapun urusan terima enggak terima itu urusan saya. Itu urusan Khadijah. Kamu nanti akan datang kepada dia pada waktu yang tepat. Nah, akhirnya disebutkan dalam muraj'ah yang lain, dalam muraj'ah Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka Khadijah binti Khuwailid pun membuat Melakukan sesuatu tujuannya adalah agar kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipermudah untuk diterima lamarannya apa yang dilakukan oleh Khadijah bin Khawalid radhiyallahu taala anha beliau membuat makanan, bikin pesta, buat makan minuman, lalu kemudian setelah itu memanggil ayahnya dan memanggil beberapa orang-orang terpandang, kelompok sekelompok orang dari Quraisy untuk berkumpul, menikmati makanan dan minuman yang disediakan oleh Khadijah. Rasulullah SAW. Akhirnya, setelah tiba waktu yang telah ditentukan, hadirlah kelompok orang-orang pembesar dari kalangan Quraisy. Mereka hadir dalam acara jamuan hidangan tersebut maka mereka pun makan dengan penuh kenikmatan dan mereka minum dengan penuh kenikmatan sampai mereka pun mabuk rupanya minuman diberikan yang khamer ya masa jahiliya setelah jahiliya belum ada pengharaman khamer maka mereka makan dan minum Sampai kemudian mereka Dalam keadaan mabuk Termasuk bapaknya sendiri Mabuk ketika itu Maka ini kesempatan Maka datanglah Muhammad Alaihi Wasallam Dalam acara tersebut Bukan untuk hadir dan ikut serta Untuk minum khamar bukan Akan tapi untuk mengambil kesempatan Agar kemudian Ayahnya mau menikahkan Anak perempuannya Khadijah bin Khawaid, maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Khadijah pun mengatakan pada ayahnya, Zawiyi ini ya. nikahkan aku dengannya. Ini Muhammad bin Abdullah, dia telah datang untuk melamarku, aini nikahkan aku dengannya. Maka Subhanallah dengan mudah, dengan mudah ayahnya pun menikahkan anak perempuannya ini. Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu waktu itu beliau belum menjadi seorang Rasul masih pada usia 25 tahun. Nah maka terjadi pernikahan dan disaksikan oleh orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy yang hadir dalam jamuan makan tersebut. Nah setelah terjadi acara tersebut terjadi akad nikah. Nah kebiasaan uh, wali, seorang wanita kepada ayahnya, kepada orang tuanya biasanya pada acara pernikahan tersebut, maka orang tuanya ini diberi pakaian khusus. Waktu itu dipakaikan hullah. Hullah itu pakaian istimewa. Yang biasanya digunakan apabila ada utusan atau ada acara-acara tertentu yang terdiri dari dua bagian, bagian bawah dan bagian atas, izar dan rida. Lalu kemudian dipakaikan kholuk, yaitu jenis parfum yang wangi, itu dilumurkan ke tubuh ayahnya, di mana ayahnya ini masih dalam keadaan teler, ya? masih dalam keadaan mabuk. Nah, sampai kemudian mereka tertidur. Di pagi hari. Bangunlah sang ayah. Ketika dia bangun, dia melihat dirinya. Loh, ini saya pakai apa ini? Gak biasanya. Ada sesuatu gak Nah. Lalu dia mencium baunya. Ini bau parfum. Ya. Yang biasanya dipakai pada acara-acara tertentu. Ada apa ini? Ada apa dengan saya? Nah. Yang lain juga sudah pada sadar. Mereka mengatakan. Engkau sudah berbuat kebaikan malam ini. Engkau telah menikahkan anakmu dengan Muhammad. Engkau telah menikahkan anakku dengan Muhammad. Ya. Kata ayahnya. Muhammad yatim Abu Talib. Muhammad anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib itu. Kata mereka, iya. Nah. Dia telah menikah dengan anakku. Lah, lah, lah. <laughs> Gak mungkin katanya. Gak mungkin. Wah, sampai seperti itu. Gak mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu. Nah. Datanglah dia, datangnya datang anaknya. "Apa betul kamu sudah saya nikahkan dengan Muhammad?" Kata Khadijah, iya, "Engkau telah menikahkan saya dengan Muhammad bin Abdullah." "La tidak mungkin. Saya tidak akan melakukan itu." Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Aturidu an tusaffih nafsaka 'inda Quraisy? Ha? Tukhbiru an-nas annaka kunta Apakah kaum membodohi dirimu sendiri di hadapan orang-orang Quraisy? Kamu ingin mengabarkan kepada orang bahwa kamu mabuk? Ya. Artinya subhanallah. Mabuk pun pada waktu itu sebenarnya tercela. Ya, ini suatu yang menunjukkan kerendahan apalagi dalam acara-acara tertentu, ya, Yang sifatnya resmi, lalu kamu dia dia mabuk, dia sudah mengucapkan apa yang dia ucapkan. Kamu akan mengabarkan orang bahwa kamu mabuk, bikin malu, ya. Intinya seperti itu yang ingin disampaikan oleh Khadijah. Kamu bikin malu orang. Di hadapan Quraisy kamu akan mengatakan itu. Kamu membodohi dirimu sendiri. Terus eh kamu tahu Muhammad akhirnya Khadijah pun menceritakan tentang eh kepribadian yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian akhirnya terpaksa lah sang ayah ini menerima Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai sebagai menantunya. Nah, maka terjadi pernikahan di antara keduanya, resmi pernikahan di antara keduanya. Lalu kemudian Khadijah radhiyallahu taala ya, mengutus seseorang untuk memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, sekumpulan ada yang menyebutkan emas, ada pula yang menyebutkan perak. Diberikan kepada Nabi untuk membeli sesuatu, membeli perhiasan untuk dihadiahkan kepada Khadijah, padahal itu uang milik Khadijah juga. Diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suruh beli kambing dan seterusnya untuk acara pesta pernikahan beliau dengan Khadijah. Rasulullah Taala Anha. Disebutkan oleh Imamul rahimahullah. babu makana yang tinggal dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla an yatazawwaj khadijah berkata al baihaqiat kesibukan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apa yang beliau kerjakan sebelum beliau menikahi khadijah kemudian alim ulama al, al bayhaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari abu hurairah beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Rasulullah alaihissalatu wassalam ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'i ghanam tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala kambing jadi semua nabi pernah mengembala kambing dan termasuk di antara keutamaan mengembala kambing itu menyebabkan hati seorang riqah ya hatinya lembut berbeda dengan seorang yang menggembala unta ya biasanya rata-rata hatinya itu keras nah disebabkan karena sifat-sifat unta yang kasar ya berbeda dengan mereka yang biasanya memelihara kambing fa qala lahu ashabuhu wa anta rasulullah lalu para sahabatnya bertanya kepada beliau dan engkau pun wahai rasulullah Pernah mengembalakan kambing? Kata Nabi saw tidak aku pun pernah mengembalakan kambing miliknya penduduk Mekah pada waktu itu. Bil kararir dengan kararir terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ketika mereka menjelaskan makna Al-Qararid Apa yang dimaksud Nabi SAW Mengembalakan kambing milik penduduk Mekah Bil-Qararid Dengan Kararid Ada yang mengatakan bahawa Yang dimaksud Bahawa Nabi SAW Mengembalakan kambing penduduk Mekah Dan beliau diberi upah Setiap satu ekor kambing upahnya adalah Qirat Dan Qirat yang dimaksud di sini adalah beberapa dirham atau bagian dari dirham perak, ya. Jadi beliau diupah. Ada pula yang mengatakan bahwa tidak. Bukan yang dimaksud kararid di sini adalah beliau Mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah dengan upah. Namun yang dimaksud kararid di sini adalah nama sebuah bukit yang ada di Mekah. Namanya Kararit Dan Nabi SAW tidak pernah mengembala Sesuatu dengan Upah Wallahu ta'ala alam ya. Yang jelas Kalaupun dikatakan dengan upah Juga tidak tercelak Itu adalah merupakan salah satu Kasih Penghasilan Yang dilakukan oleh Nabi SAW Pada masa itu dan bukan satu hal yang tercela. Ada ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Ma ghirtu ala nisa'i Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa ala Khadijah. Wa inni lam udrikha." Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi SAW kecuali kecemburuanku kepada Khadijah. Dan aku tidak sempat bertemu dengannya. Sebab Nabi SAW selama bersama Khadijah beliau belum, beliau tidak menambah istri. Kecuali setelah meninggalnya Khadijah RA. Anha. Jadi Aisyah tidak bertemu Khadijah. Alat lalu berkata Aisyah dia menceritakan dan menjelaskan tentang kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Khadijah meskipun telah meninggal. Wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ida zabhashyat yaqool dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau menyembelih seekor kambing maka beliau selalu mengatakan. Ansilu ila asdiqa'i Kirimkan kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Ya. Dikirimkan pada teman-temannya Khadijah. Jadi yang diingat Khadijahnya. Nah. Ini di depan Aisyah radhiyallahu anha. "Ala ka aghbabtuhu Kata Aisyah, satu hari aku membuat Rasulullah marah." Ya pada satu hari. Kenapa? Karena kecemburuan Aisyah. Fakultu Khadijah. Aku mengatakan kepada Rasul Khadijah lagi Khadijah gitu Khadijah lagi, Khadijah lagi. Nah, kok dikit-dikit Khadijah. Gitu. Ya, mengembalak menyembelih kambing, kirim kepada teman-temannya Khadijah. Khadijah lagi. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ruziqtu hubbaha." Aku diberikan. Oh. untuk mencintainya. Sudah mau apa lagi? Ya. Jadi sudah tertanam kecintaan Khadijah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kutaman yang besar yang dimiliki oleh Khadijah bintu Khawalidillahul Taala Alha dan beliau menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fi dunia wal akhirah. Ini disebutkan dalam Sahih Asyarat Nabawiyah riwayat ini ala Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik kita lanjutkan yang disebutkan oleh Al-Hafiz Mukhtair dalam kitabnya Al-Fuzul. Beliau berkata, rahimahullahu taala, "Hatta innahu lamma banat al Ka'bata fi sanati 35 min umrih." Sehingga ta'ala, kaum Quraisy mereka membangun Ka'bah mereka membangun Kaabah. Dan pada waktu itu, umur Rasulullah SAW 35 tahun. Yang ini pada saat terjadinya kerusakan. pada ada Kaabah. Nanti akan kita sebutkan pula riwayat yang berkenan tentang hal ini. Bahwa pada saat itu sempat terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan pada rinding Kaabah sehingga mereka pun berupaya untuk merenovasi, memperbaiki, dan membangun kembali Ka'bah tersebut. Namun seperti yang telah kita ketahui bahwa mereka kekurangan dana untuk menyempurnakan pembangunan tersebut, sebab asalnya Ka'bah itu tidak segi empat seperti yang kita saksikan sekarang, ya namun bentuknya itu, ya rukun yamani kemudian hajar aswad itu e, bersudut, kemudian bahagian belakangnya itu bulat, ya. Seperti yang kita saksikan, jadi hajar ismail itu termasuk dari bagian Ka'bah, termasuk dari bagian Ka'bah. Jadi dia tidak bulat bentuknya. Namun disebabkan karena kurangnya dana. Maka dibangunlah seperti yang kita saksikan sekarang ini. فَوَصَلُوا إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَشْوَاتِ Maka mereka pun sampai ke posisi hajar aswat. Sementara mereka mutahui bahawa hajar aswat ini tidak seperti batu-batu yang lainnya. Ini bukan batu biasa. Ini batu yang diturunkan Allah SWT dari jannah. Dan dahulu batu ini lebih putih dari salju lebih putih dari salju jo hajar aswad asyad bayadan min al-thalj fasawadat hu khataaya bani adam namun dia menjadi hitam disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia nasallahu maka tatkala mereka hendak meletakkan hajar aswad isdajaru hajar Maka mereka pun berselisih, siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad itu pada posisinya. Sampai-sampai hampir saja terjadi pertumpahan darah. Gara-gara meletakkan Hajar Aswad ini. Masing-masing daru qabilah semuanya merasa punya hak untuk meletakkan Hajar Aswad. Qabilain mengatakan, Nahnu naba'u, kami yang akan meletakkannya. Yang lainnya, tidak kami lebih berhak. Yang lainnya, tidak kami lebih berhak. Berselisih. Hampir saja mereka saling melumpahkan darah, karena permasalahan ini. Faqalat hullu qabila, masing-masing dari kabilah mengatakan, Nahnu naba'u, kami yang akan meletakkannya. Akhirnya, mereka berselisih dan mereka membicarakan, apa solusinya. ثم اتفقوا kemudian mereka pun bersepakat ala ayyaduahu awwalu alaihim akhirnya mereka menyepakati bahawa yang berhak untuk meletakkannya adalah yang paling pertama masuk pada mereka jadi mereka menunggu seorang yang orang ini akan menjadi hakim di antara mereka dan dialah yang berhak untuk menentukan maka siapa yang paling pertama masuk maka dialah yang akan akan memberi keputusan dari perselisihan yang terjadi di antara mereka fakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata yang pertama kali masuk adalah rasulullah alaihi salatu wassalam beliau masuk dari pintu Bani Syaibah فقالوا Al-Amin. <الْأَمِن> maka mereka pun mengatakan telah datang al amin telah datang al amin Orang yang sangat dipercaya. Yang penuh amanah. Ya, ini sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dan mereka pun riba dengan ketetapan beliau. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sudah demikian masyhur. Tidak dikenal pada beliau. Beliau pernah berdusta sebelum diutus menjadi Nabi SAW. Tidak dikenal. Yang dikenal dari beliau adalah sifat-sifat yang hamida yang terpuji, akhlak yang mulia, kejujuran, amanah, dipercaya. Akhirnya beliau pun menetapkan fa ana rabi thaubin, beliau memerintahkan untuk menggelar kain, pakaian. Fa wada' al-hajar fi wasatihi, lalu kemudian beliau setelah menggelar kain, maka beliau pun meletakkan hajarul aswad itu di tengahnya. Ya, lihat keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyenangkan masing-masing kabilah. Beliau meletakkan batu tersebut di tengah kain itu. Wa amarakul laqabillahin antar faabijani bin menjawani bint tauq. Dan beliau perintahkan setiap kabilah mengangkat pada bahagian-bahagian sudut dari pakaian tersebut, masing-masing mengambil bahagian-bahagiannya. Jadi akhirnya mereka semua, ya. Nah, daripada mereka berselisih, masing-masing punya merasa punya hak untuk mengangkat hajar aswad. Ya. Kalau itu adalah sebuah batu, naam, batu yang tidak begitu besar. Kurang lebih sebesar kepala orang. Kalau diangkat langsung, ya tentunya, kalau diangkat bareng orang mengatakan, oh, ini ringan. Tapi subhanallah, lihat Nabi SAW, beliau meletakkan batu itu di tengah kain, Lalu kemudian masing-masing mengangkat ujung dari kain tersebut, maka mereka semuanya lah ikut serta dalam mengangkat batu itu. Then akhaz al-hajar, fawazahu, mauziahu. Kemudian beliau meletakkan, mengambil batu tersebut dan beliaulah yang meletakkan pada posisinya. Nah, riwayat ini sahih. Sebagaimana yang disebutkan pula oleh Syekh Al-Bani, wassalamualaikum warahmatullahi beliau sebutkan dalam sahih as-sirah an-nabawiyah. Nah Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar. Beliau berkata, aku bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwal?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali didirikan? Qala jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Masjid Haram. Inna awal bait yang duduk al Nas, la Lati b Bakti Mubaraka, wahudil al Alam. Rumah yang paling pertama yang ditakkan untuk manusia adalah di Makkah. La la Lati b ini Makkah, yang penuh berkah. Kultu Sumai, lalu berkata Abu Dar kemudian Masjid apa Halal Masjid Aqsa, kemudian Al Masjid Aqsa. Siapa yang membangun Al-Masjid Al-Aqsa? Israil. Yaqub, Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Qultu kam bainahuma? Lalu aku bertanya berapa jarak antara pembangunan Al-Masjid Al-Haram dengan Al-Masjid Al-Aqsa? kata beliau arba'una sanatan. 40 tahun. Perbedaan di antara keduanya Nah. Diwayatkan oleh Abu Daud at-Tayalisi dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata Tadkala Ka'bah itu sempat mengalami kerusakan banat Quraisy, maka orang-orang Quraish pun membangunnya. Falamma aradu wathal hajar tasajaru, tatkala mereka hendak meletakkan Hajar Aswad maka mereka pun berselisih. Man yadau? Siapakah yang akan meletakkannya? fattafaqu ay yadahu awwalu man maka mereka pun sepakat bahwa yang berhak meletakkannya adalah orang yang pertama yang masuk melalui pintu ini fa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bani saibah maka masuklah nabi sallallahu alaihi wasallam dari pintu banu saibah fa amara bi taubin fi wasati maka beliau perintahkan untuk meng membentangkan pakaian, lalu kemudian ayah pakaian atau kain, lalu beliau meletakkan hajar di tengahnya. Wa amarukulla fakhirin ayah hudu bi taifatiminas zau. Lalu beliau memerintahkan setiap kabilah dari kabilah-kabilah Quraisy untuk mereka mengambil bahagian dari pakaian tersebut farafauh. Lalu mereka semuanya ikut bersama-sama mengangkatnya. Wa afadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah SAW pun mengambilnya Lalu meletakkannya Kata beliau sanad hadis ini Hasan, hukum minimalnya Hasan Dan disahihkan Oleh al-hakim Berdasarkan syarat muslim Dan disetujui pula oleh Az-Zahabi Dalam riwayat al Imam Ahmad dari hadith Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Hajarul Aswad minal Jannah. Hajar Aswad itu dari surga. Dalam riwayat at tabrani dari Ibn Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana al-Hajarul Aswad asyadda bayadan baya min thalji hatta sawwadathu khataaya bani Adam." Hajar Aswad dahulu lebih putih dari salju hingga dihitamkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ada di sini juga diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis as sahihah jilid 6 nomor hadis 2618. Nah, walta waqatan ukhraju minha alhijr dan dahulu mereka ketika ya membangun Ka'bah tersebut kembali mereka mengeluarkan hijr yaitu hijr Isma'il ya wa huwa sittatu adru adalah itu panjangnya sekitar 6 hasta atau 7 hasta min syam dari arah negeri Syam qasurat bihimun nafaq Akhirnya nafkah pun, dana pun berkurang, ya. sehingga mereka tidak mampu. Alam yatamakkanu ayah ala kawaid Ibrahim. Mereka tidak mampu untuk membangunnya berdasarkan kaedah yang telah diletakkan oleh Ibrahim Alaihissalam. Wajahulil Kaabatibah wan Wahid dan minahiyatil Masyrak. Dan mereka pun menjadikan Kaabah hanya satu pintu saja, itu di arah timur, di arah timur. Padahal sebenarnya dua pintu. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Namun disebabkan karena kurangnya dana, maka dijadikan satu pintu, wa ja'aluhu murtafian dan dijadikan itu lebih tinggi, jadi terangkat. Li alla yadkhula ilaihi kullu ahad. Tujuannya adalah agar tidak bisa dimasuki siapa saja. Kalau direndahkan, anak kecil pun bisa masuk seenaknya. Nah, agar kemudian dia tetap terpelihara, terjaga, maka pintunya itu diangkat. Sampai sekarang kita menyaksikan seperti itu kondisinya. Meskipun sempat terjadi perubahan Pada masa Abdullah bin Zubair Namun dikembalikan lagi Dikembalikan Seperti bangunan sebelumnya Seperti yang sekarang kita saksikan Pintu itu agak Terangkat Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah tersebut, itulah yang disebut dengan Multazar Multazar Tempat yang seorang dianjurkan ya Untuk berdoa Menempelkan dadahnya, ya pipinya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayadhulu mansyahu ayam nahu mansyahu, sehingga kalau direndahkan maka orang seinaunya akan masuk. Nah, sehingga ketika ditinggikan maka tidak sembarang orang yang masuk ke dalamnya, mereka membolehkan seorang masuk atau mencegah orang yang lain untuk masukinya. Dan telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Alam tarai anna qaumaki qasurat bihimun nafaqah?" Bukankah tidak tidak engkau mengetahui bahawa kaummu dahulu itu mereka kekurangan dana untuk menyempurnakan pembangunan Ka'bah? "Wa laula hudzanu qaumuki? Qaumiki bi kufrin la naqattul Ka'bah." Kalaulah bukan disebabkan karena kaummu yang mereka baru saja meninggalkan kekufuran. Ini saya, aku akan merubah Ka'bah itu. Aku akan bongkar Ka'bah tersebut. Waja'altu laha baban syarqiyan wa baban gharbiyan. Lalu aku akan menjadikan Ka'bah itu menjadi dua pintu. Ada pintu timur dan ada pintu barat. Wa adkaltu fiha al-hijra. Dan aku pun akan memasukkan hijar Ismail termasuk dalam bahagian Ka'bah nah, nanti pada masa Abdullah bin Zubair maka beliau pun menetapkan untuk membalikan Ka'bah berdasarkan kawaid Ibrahim ya, berdasarkan kawaid Ibrahim kemudian setelah itu ketika Al-Hajjaj bin Yusuf Taqafi membunuh Abdullah bin Zubair maka dia pun menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk merubah, merubah kembali bangunan Ka'bah. Dan dikembalikan seperti sebelumnya. Nah. Alhamdulillah dengan demikian ya khuan, telah selesai. Pembahasan kita insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Akhir da'wan Alhamdulillah Rabbil Alam. Tafallalu wa hafidhakumullahi.